Бункер 1. 2345 рік. 68. Коли Дональд повернувся до своєї кімнати, на його ліжку лежала поліетиленова торбинка. Він зачинив двері, щоб не чути галасу транспорту та службових розмов, пошукав замок, але не знайшов його. Це була одинока спальня серед робочих приміщень, місце для чоловіків, які завжди були на виклику і не спали, доки їх потребували. Дональд уявив, що саме тут ночував Турман, коли його викликали в екстрених випадках. Він згадав ім'я на його черевиках і зрозумів, що йому не потрібно уявляти. Це відбувалося насправді. Він побачив, що інвалідний візок прибрали, а на тумбочці стояла склянка з водою. Він кинув папки, які дав йому Ерен, на ліжко, сів поруч із ним і взяв дивну пластикову сумку. «Зміна» було написано великими літерами. Прозорий пластик був сильно зморшкуватий, а кілька предметів всередині виглядали як незрозумілі випуклості. Дональд відсунув пластикову застібку вбік і відкрив сумку. Перевернувши її, він почув дзвін металу, коли звідти випала пара жетонів, а за ними ковзнув тонкий ланцюжок, наче злякана змія. Дональд оглянув жетони і побачив, що вони належали турману. Погнуті, тонкі, безгумової окантовки, яку він пам'ятав з жетонів своєї сестри, вони здавалися антикваріатом. І, мабуть, так і було. Далі був маленький кишеньковий ніж. Рукоятка виглядала як слонова кістка, але, ймовірно, була замінником. Дональд відкрив лезо і перевірив його. Обидві сторони були однакове тупі. Кінчик був відламаний, можливо, його використовували, щоб щось підважити. Він виглядав як сувенір, який вже не підходив для різання. Єдиною іншою річ у сумці була монета – чверть долара. Форма і вага чогось, що колись було таким звичним, заважали йому дихати. Дональд подумав про цілу цивілізацію, яка зникла. Здавалося неможливим, щоб так багато було знищено, але потім він згадав про римські монети та монети Майя, що зберігаються в музеях. Він перевертав цю монетку і розмірковував про єдину незвичну річ тому, що він тримав у руках дрібничку зі світу, який перетворився на попіл, а саме те, що він був поруч, щоб дивуватися цій втраті. Мали б бути люди, які померли, і культури, які вижили. Тепер було навпаки. Щось у манеті привернуло увагу Дональда, коли він перевертав її знову і знову. З обох боків був Орел. Він засміявся і розглянув її уважніше, задаючись питанням, чи це жарт. Але на дотик вона здавалася справжньою. На одному з боків був ледь помітний дугоподібний слід, де штамп не влучив у ціль. Помилка? Можливо, подарунок Турману від друга з Міністерства фінансів? Він поклав предмети на тумбочку і згадав повідомлення Анни до батька. Він був здивований, не знайшовши в сумці медальйон. Повідомлення було позначене як термінове і згадувала медальйон з датою. Дональд склав сумку з написом «Зміна» і засунув її під склянку з водою. Люди поспішали вгору і вниз по коридору. У бункері панувала паніка. Він пропустив, що якби справжній Турман був там, старий теж бігав би туди-сюди, викрикуючи накази, закриваючи об'єкти, наказуючи вбувати людей. Дональд кашлянув у згін ліктя, відчуваючи лоскотання в горлі. Хтось поставив його в таке становище. Ерскін, або Твіту, або, можливо, хакер із більш підступними намірами. Він не мав жодних підказок. Піднявши дві папки, він подумав про паніку, яку викликала людина, що зникла з боля зору. Він подумав про насильство, що назрівало в глибинах іншого бункера. Це не були його таємниці, подумав він. Він хотів знати, чому він прокинувся, чому він взагалі живий. Що саме було за цими стінами? Який був план для світу, коли ці зміни закінчаться? Чи настане день, коли люди під землею будуть звільнені? Чому не давало спокою уявлення про те, як відбувається остання зміна? У нього було неприємне підозра, що все не закінчиться так просто. Кожен шар, який він досі зняв, містив свою частку брехні, і він не думав, що вже розкрив їх усі. Можливо, хтось поставив його на місце Турмана, щоб він продовжував купати? Він згадав, що Ерскін казав про таких людей, як він, які перебувають при владі. Чи це Віктор казав це Ерскіну? Він не міг пригадати. Що він знав напевно, помацавши кишеню, де лежала перепустка, яка відкривала двері, раніше закриті для нього, то це те, що він зараз був при владі. Були питання, на які він хотів отримати відповіді. І тепер він був у становищі, щоб їх задати. Дональд іще раз кашлянув у лікоть, відчуваючи свербіж у горлі, який не міг повністю заспокоїти. Він відкрив одну з папок і потягнувся за склянкою. Випивши кілька ковтків води і почавши читати, він не помітив слабку пляму, що залишилася. Пляму крові на згині ліктя.